І науковим результатом була цілковита антинауковість, яку ми осягали таємничими закутками його, дякуючи Всевишньому за знелюдненість цілих кварталів, які через який місяць зрізалися так глибоко, що починали жебоніти прадавні джерела і відновлюватися при Дніпровській ручаї. Ми пили з них воду, а потім мандрували до закапелків, закавулків Ще не покривджених генпланом перебудов Доки не осягнули, чому там так легко збитися з керунку Подільські квартали лише на перший погляд виглядали квадратно-гніздовими Насправді вони були як не ромбічні, то еліптоїдні, І керуючись логікою поміж них, ми обов'язково опинялися в протилежному кутку Часто нас виручала ніч і Дніпро. Надходила завжди така глуха година, коли крізь цегляність забудов починав прориватися могутній подих ріки. Ми вирушали на цей легіт і потрапляли на затоку або на набережну, щоразу дивуючись із несподіваності їхньої. А відтоді не вдавалося заблокати її разом. Це якщо на тверезу. Не знаю, але одне з найлегших виправдань до чарки є таке прагнення, як не загубитися, то принаймні заблукати От і цей запелюжений кіоск Треба ще за десяток подихів свіжого повітря, аби він чітко став по азимуту квадратного міста Доки цього не сталося, в мене був шанс видобути із середини пожовклий плакат Я легко знайшов пів цеглини Однак поруч задиркотів перший автобус, і я нахилився до вітрини, неначе хотів пильніше оглянути плакати. Як же без уламка цегли до нього дістатися, адже кіоск замкнений і порожній? Усередині паутина змагається з пилюкою по кутках. А найстрашніше, що він покинутий. Занадто старомодний, аби хто зараз спокусився його приватизувати, аби потім я міг попросити ключа і законно виблагати оцю велетенську передплатну рекламу. Автобус під'їхав, я нахилився ще нижче, і побачив там не лише афішу кінотеатру, а й себе під нею. Такого збудженого, із жаданими квиточками в руці, так... І сорочка тодішня із подовженим коміром, як у тодішнього Ніка Джагера. Я в дичів озирнувся. Але подякувати фотографа тодішнього не знайшов. Прилипнувши до ошиби, я пильно озирав у околиці фотографованого Бесарабського Майдана. Побачив і віру. Легко ногом, бо в мені сукні світлу, Бо в біленькому блайзері, того модному, вона саме випорхнула із 20-го номеру тролейбусу і летіла до мене від зупинки. Я її ще не бачив, бо витріщився в інший бік. Власне, тому вона і не приховувала своєї радості. Якби фотограф натиснув ще раз на фотик, ми б змогли з вірою взятися за руки». Пасажири вийшли з автобусу і стали чекати на пересадку. Я потихеньку випустив циглину, бо з'явився ще й трамвай. Циглина вдячно не гупнула, а зручно вклалася у порохняву. Погляд на історію, кинутий із Григорівської пристані у води славного Славути, який, передковічно котить свої кінець назви. Оця сама Катерина Втора, а вона рішила загребти, понімаєш, Україну не в смислі дружби народів чи експлуатації її майбутніх надр. Через одних лише коней. І в цім слід шукати причину усіх наших причин і слєдстві. От вона січ зруйнувала і за це дала Кальнишеві нечуваний строк – 110 годів. Такого ще при Сталіні жоден українець, будь він українцем, навіть не получав. І лише за те, що у Кальниша були лучші в світі коні, особливо жеребці. За їх пропала вся воля нашого народу, умита турками і татарами, і ляхами –